y traiyo en catalá Benvinguts a un nou programa de canya i tralla en català, el vostre programa de cultura i música en català, fet des de Radio 77 i que podeu escoltar cada dissabte a les 12 del vespre a Ona Mediterrània 98.0 de l'FM. Celebrem el 5è aniversari de Ràdio 77 i tindrem les següents activitats. Dia 11 d'abril, celebrarem un cinefòrum on veurem el documental Era ser una vez una ràdio libre, sobre Ràdio Pica, a ideari a partir de les 7. I dimecres 16, festa el que s'ha popular voltant negre a partir de les 7. I avui tenim una petita sorpreseta per començar el programa. Hem una microcrònica gravada quan vàrem anar a la presentació del disc de Marasma, aquest de llums i ombres, que havíem parlat amb un dels guitarristes, amb, amb en Tomeu. I bé, és una petita gravació que vàrem fer allà davant de ciutat on se presentava. I si voleu la podem anar escoltant allà. Ja. un videoclip. Sí, sí, amb un videoclip. Ar Ara comentarem més en profunditat de CineCiutat, un cinema autogestionat i associatiu d'aquí de Palma, perquè avui presenten un disc molt especial, no, Toni? I tant, i tant, els grans marasme que volem tenir l'altre dia en Tomeu i aquí molt animats a veurem què, què és el que m'ho han fet. de molta, molta expectació, ja bastanta penya, s'han venut totes les entrades, jo crec que estarà de puta mare. S'espera una bona entrada, tot i que m'han dit que sí, sí. Faltará gente, pero bueno, imaginamos que así y todo se ampliará la sala. Sí, seguro que sí. Bueno, uh, de aquí un rato, tornaremos a ahí está. Sí, en directo. de l'actuació i videoclip que apareix Francesc, tu ho repeteixes a cany i treballa. Va, tu, va, tio, va, va, puta locura això eh? Déu. no em no, feia per el videoclip aquest això és d'atraplàgica és un defensor a les infiernos no? la cervesa també acompanyada Carli que s'han portat molt bé i convidaven, no ho sabíem, a Birra i a més ara a Piscolabis encara estem esperant la sortida que està tan petat que no hi ha manera de sortir a sala i també conviden una bona dosi de puta meta loco, no, loco no, no, no. progressiu, atmosfèric no, no, no, no, no. tonabros atmosfèric ¿Qué me ha pagar el delay ¿Qué <risa> ¿Está sí. bien, sí. tío? Madreito, man. Eh, la obra diga me parece muy muy larga, o sea, llevan nove minutos metal, pero que el metal mola mucho, o sea, cómo fa se ahí... es no sé, cómo es. como una, no sé, una reverberación y un fader mola chungo, mola, chungo mola, no sé qué puter, no sé de Una de pasada. De en que això és metal perquè el canta metal, però en realitat la sí. música no és exactament metal. Post -metal. És post-metal. <laughs> és una cosa molt estranya. Bé, continuï. Mira que guapa. Canta i tranya en català! I, abans de res, felicitar a Marasma per aquesta gran presentació, a més, molt espectacular, un format molt novedor, i, la veritat, és que m'han disfrutat, no, Toni? Sí, sí, i quin, quin videoclip, eh? quin videoclip, com, com han dit els nostres entrevistats, mm -hmm. doncs... Una locura, no? <laughs> Ho han explicat perfectament. Sí, <laughs> molt males paraules, sí, clar, però i... s'entén... Santes, sí, sí. Sí, eres impresiódor del, del moment. Realment, eh, el col·lectiu que ha fet eh, se diuen From Outer Collective. És una nova formació, per lo que sabeu, i se dediquen a fer això, art visual, perquè més enllà de fer un videoclip, el que han fet és pur art, eh, manatjant eh, pel·lícula de 35 mil·límetres a l'antiga l'antiga escola uh -huh. i han experimentat amb transposicions i com a cremants la pel·lícula, una cosa realment espectacular un treball fet a mà Sí, sí, una història així molt transcendent molt, molt no sé, dir, surten dos nims amb sa cara mig de, de, sí, desfigurada mig, no? mig desfigurada, sí i bé, segueix el ritme aquest de sa, de sa música i, i de cop apareixen imatges superposades i a tota velocitat sí, clar, al final pega un, sí, un, un, un speed no velocitat. final uh, musical i clar, va acompanyat amb més intensitat d'imatges realment és impressionant la cançó del videoclip que, aquests, que obri el disc que es metamorfosi de la inèrcia Sí, jo també ho diria. Molt, molt, bon, molt bon tema. És a dir, no sé si... No sé quant eh, publicaran aquest, aquest videoclip eh, encara públic, però recomanem que la gent el vegi. Sí, quan el, quan el publiquin ja... Nosaltres el farem, Nosaltres, sí, el farem com... arribar al nostre públic. Mm -hmm. Doncs bé, eh, Recordar... recordem que eh, estaran tocant aquí Mallorca, evidentment de cara al maig, no? Mm. Juntament amb una bèstia incontrolable Gran I... banda també Sí, també molt bon grup I tocaran dia de set a Manacó, dia de 7 de maig i a Palma dia de 8, que són 17 i diumenge. de maig Sí, sí, una fusió bastant lògica, no? Amb um... Sí, jo crec que un vendria a ser una atmosfera i una experimentació des del punk i el hardcore i s'altra des del metal, no? Sí. Està, és, està bé. És curiós perquè es dia que van fer la xerrada amb, aquí en el programa amb, amb en Tomeu uh -huh. van obrir programa amb una bèstia incontrolable. Ah, sí? Eh? Semblava una premonició. I tant. No estava fet a bosta, no. Va ser casualitat. Genial, doncs, si vos pareix, anem ja en la nostra llista de reproducció habitual. Sí, ara avui començam amb Desquici, un grup que ja han dit altres vegades, un grup de Terrassa, de post-hardcore, que bé, ja en dono un poc estil hardcore, amb un estil més punk, en tocs de fang, fins i tot, que tenen, bé, dos àlbums, un que és Desquici i Saltres l'altre. Bon nom, Saltres sí, l'altre. No? Clar, clar, un segon, no? i bé, com abans dèiem és un grup que pel qual sentim bastant de pressa i que han dit un període de pits i bé, el drama dur són molt, molt bons, i una cançó molt bona seva que s'hi diu Carn, del segon disc l'altra Com ens agrada d'esquí, eh? Bon grup, bon tema. De veritat és que sí, sempre els tenim presents i tant. Doncs bé, si vols pres bé seguim amb Renau.punk des de Menorca, així és com es descriuen Migraño, un grup que hem descobert no fa molt, no fa molt de temps. Aquesta banda té, un, té una maqueta totalment aut autodidata i a més autodidata dins del seu local. Aquest treball eh, és del 2013 i l'àlbum també se diu així, bé, Àlbum Macata, Macata 2013. Estem a ga escoltarem a es Anarquista Dictador d'Amigraña. I diu autoeditat, autogravat, auto, no? sí, autotot. Autoenregistrat. Sí, perquè... Sí, sí, sí. Eso. <laughs> Totalment maquetero. Sí. I d'això, després d'aquest punt accelerat, passàvem a Ciroll, un grup de Solsona, un grup de... que en un death metal, tot i que sabeu, eh, recorda bastant un toc més black, no?, i bé, tenen un, un àlbum eh, que se diu Prèdic el mal, que bé, ja duguèrem, ja comentàrem i un EP que ha entrat fa poquet que se diu Aniquilació i bé eh, se cansa el conduït des d'aquest EP que també, curiosament, se diu Aniquilació Ciroll ja, sí. Ciroll, Ciroll. No volar, comprar ni compartir-lo, és fortaltar-lo, don tot amb your newly what are your hearts your but no say about us no will say for your thoughts what else not your three thoughts so more let's go free God just have mess up both of Brutal. Rallada. De... Molt bo, molt bo. De banda. De Bons... banda per destrossar estudis. Sí. Aniquilació, sí, no? És nostre estudi. Sí, sí. Aniquilació és nostre estudi, exacte. Bé, una cosa que no, no hem comentat abans és que la portada d'aquest EP és realment important. Aniquilació. Aniquilació uh -huh. tal qual, és brutal. En poques paraules heu de mirar la portada d'aquest EP perquè és és <ríe> <Es ríe> molt ciroll és coherent amb el grup no? i la filosofia <ríe> seguim en Hardcore.punc amb un tema d'Afganistan ja que fa temps que no, no, no duem un tema seu i per això hem decidit dur un tema uh -huh. uh, el tema que escoltarem es titula A la merda la, la salut i ojo al dato perquè s'àlbum no deixa de... mm -hmm. ningú descontent perquè és un, no sé jo no he vist mai un títol tan llarg per un disc molt no, realment, eh, es veurà que és un títol eh, considerablement extens idò, el títol de treballes no és que la fama ens hagi tornat uns fills de puta sinó que ja ho érem <laughs> Què t'ho veus? Sintètic, clar, concís. És un poc com Escorbuto, no? Allò que deien de... Somos la banda més honrada i no somos honrados, no? <t� découvrir görüş> un poc que, que, que rollo. <tos> <tos> mm. <tos> doncs us deixam amb Afganistan Lleyes. ben directe directe, ràpid sí, i curt <ríe> exacte bé, ara feim un canvi un poc eh... feim un canvi i <ríe> aquí deixes no s'ho pot definir el canvi sí. feim un canvi i passam a un grup d'Alcoi un grup que diu diuen Neuròtics que són un grup de d'Estoner amb uns tocs de grunx sobretot Sabou, que recorda un poc que n'és cantant de pell jam i han duit una cançó del seu àlbum Somnis del Mileni, que tragueren el 2009 que se diu Abisme de Neurotex Això sembla de conya, no? Sí, molt bon tema de neuròtics. És un grup un diferent de lo que solen tu, en Pa lo que té la mare. I guai, és bastant sí, tio, bé. S'agraeix un poc de rotllos sí, tòners. Sí, la veritat és que no hi ha altres bueno, bandes, almenys sí, que sí. coneguem, que facin aquest estil en català, clar. Mm -hmm. Clar, realment, és, dir, és veritat que és varietat, no? I conèixer un grup d'aquests, realment... I realment, és el és una passada, sí, sí. Sí. sí. sí. La puta mare. Molt bon estil. Sí, sí doncs ara escoltarem a un grup de Punt Rock de Terrassa ells són CRIM i no fa molt que han tret nou material el seu primer LP anomenat ST composat amb 14 temes i el tema que escoltarem aquí es diu Tot es de CRIM Aquell som jo no puc avançar per més que corro, terra em cremas i crema.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 Som en Tomeu, de Forces Elèctriques d'Andorra i Marasma, i estàs escoltant Ganya i Tralla, a Ràdio 77. All right, I think we've got it now, let's do it, huh? Si us recordeu, aquesta setmana toca Eleccions Personals, una secció on intentem dur coses úniques, cançons que, en, que realment ens han marcat, que tenen alguna cosa a destacar. I avui començaré amb una cançó d'un grup molt clàssic del punk rock americà, concretament de Los Angeles. I bé, són una banda que s'han format el 1977, estan parlant de The Germs, una banda, com dic, eh, pionera, eh, que també tenia alguns elements que s'han aprofitat per bandes de hardcore punk. Eh, per exemple, teníem bastanta relació amb Black Flag, que eren dos exponents importants d'aquella escena. Van tenir una vida bastant curta, d'uns 3 anys, perquè de 1977 al 1980 van estar d'una manera activa fent concerts i van gravar una, un únic treball, però a partir de 1980 van tenir problemes interns, se va anar degenerant tot, i fins i tot el propi cantant, en Darby Crash, se va suïcidar. Per tant, un altre final tràgic que afegia a la llista de, de rock and roll i de sa vida del viver rápido no? i muere joven. Bé, The Germs eh, escoltarem tenen un estil molt peculiar, podríem dir, amb una veu bastant interessant i única, i guitarres amb poca distorsió. Tenen eh, també unes estructures bastant repetitives i li dona aquesta, aquest toc eh, que t'enganxa. Realment eh, seria la paraula, no? Se te queda gravat a base de, de melodies estranyes i repetitives. Anem a escoltar la cançó Circle One, The Germs. Així sonava en The Germs, amb la cançó Circle One. Com hem dit, unes guitarras sense pràcticament gens de distorsió i una veu molt peculiar, així un estil entre provocador i infantil, no sé tampoc com definir-ho, però realment molt característica i que m'agrada molt. Eh, una cosa curiosa d'aquest grup, eh, molt important destacar, és que tenen un logo molt senzill, podríem dir que és del lloc més senzill que, que poden trobar, que és un cercle blau i posen damunt un fons negre i ja tenen camilletes portada de disc i realment es eh, recorden eh, l' estil de Black Flag de quatre barres negres sobre blanc, algo senzill també. doncs aquest encara és un poc més simple. El que i... avui en dia se diria minimal cada sí, cada dia, no? minimal. Realment és clàssic. <laughs> té molta força o sigui, com a dissenyadors gràfics, eren uns cracks. No sé si tenien algun tipus de, de formació d'això, però realment té molta força. A més, els cercles unes figures que se considera que tenen més força per la estructura com és. I bé, aquest grup, després d aquesta, aquesta tràgica dissolució, el trobem ara mateix en actiu amb una nova formació, no? és com una espècie de banda tribut d'ells mateixos, coses que passen amb altres grups com d'Exploited o Discharge, per exemple, molt, un cas molt clar on no hi ha ni un dels eh, originals. Jo diria que val, són una banda, són la mateixa banda, no? però ja no tenen aquesta veu tant característica, per tant, ja no es ven bé el mateix. Uh, i bé, ara passam a un altre grup també de punk, el que és un estil bastant diferent, és un grup de punk dels Païs Basc i són eslendacaris es muertos i bé, qui més qui menys ha sentit xerrar aquest grup uh, <ríe> són un grup que realment ells com a tal vull dir, els obus de l'escenari fins i tot jo que. sé és dir vida real, per dir. és dir, de fora dels escenaris són gent la marta normal i corrent és a dir, no diries ni de conya que aquesta gent està com grup i això, però tenen una actitud molt, molt, molt punky, no? l'actitud, diguem, la temàtica, les cançons l'escenari, eh, sí, això sí que és molt punky totalment, <ríe> Realment. sí mm, i això, és un poc la seva filosofia és enriure-se d'un poc de tot i de tots, i a s'enriuen d'ells, els altres d'aquell altre d'allà de sa i dels seus bateries, i s'enriure de tothom, no? I bé, això, és a demostren temes seus clàssics, com ja que sé, Cor a Espanya, o Odio el Futbol, o Deja Alguna Discoteca, és a dir, temes de tot tipus, no? Sí, no tenen un pal a la llengua, no se no, no tallen. De tot, de tot. Temes espinosos, com el tema del terrorisme, Exacte. és una de les coses que més, més provocadores són, però alhora també els hi duu més polèmica i tant d'un costat com de l'altre perquè després també hi ha la gent que et diu no, però que s'opren una conya, realment no són i no, vull dir és un poc, ah, anda ja, la filosofia d'Atlanta Caris anda ja <ríe> però bé bé, us duc un tema de seu terredisc que un disc molt molt bo jo crec que no hi ha cançó que no tingui desperdici totes són boníssimes i el disc diu Crucificados per el <ríe> i bé, no sé, de grans cançons com eh, Síndrome de Download o... Brutal <ríe> Molt, molt bona eh, o jo què sé, una altra cançó que diu Simpatia por el Debildo que, que se bo. torna diu Simpatia por el Debildo Simpatia por Satanás <ríe> <ríe> així com si estàs com endemoniat o algo així, no? Brutal Però bé, vols tu un altre molt bon tema d'aquest disc que se diu Una de Romanos de Lenta Caris Muertos. les bajan de sus naves. Para entrar en naves, para entrar en Vienen a quitarnos los recursos naturales. Las cervezas con alcohol, el pobre que dominó las hijas de tu vestido. Errar humano rumano, a veces se les para la mano. No lo digo yo, lo dice el teleniario. Se beben el orujo de los chaves de lujo. Lo pusieron bueno a José Luis Moreno. El miedo, el pobre del que lo pobre, pobre. Por el humanoiles bajan de la vez, parte de otra vez, que nos traen agitando no hay uso naturalero, se enfoca con la ciudad mano, no lo digo yo, lo dejaste de se bebe el donuno de los sales de lujo, lo pusieron bueno a José Luis Moreno, pobre de que no cobre, pobre, pobre que no cobre, pobre, pobre de que no cobre, pobre Sí, són rimes ràpids, és a dir, quatre acords literalment, són cançons increïblement senzilles, però són brutals les lletres són una passada sí, donen, donen sempre en esclau i realment sí, és a dir. ho fan d'una manera molt poètica i molt graciosa molt I, enginyosa bé, això de poètica també, és a dir i tenen una cançó que se diu Come me la franja de gaza poesia pura poesia Poesia pura vinga Toni, doncs l'última nota. Doncs ara fem un canvi bastant radical Avui presento un grup de Metalcore que van sorgir el 2010 Ells són The Charm, The Fury Una banda d'Amsterdam, Holanda Bé, és una banda molt interessant perquè hi canta una elota i mm -hmm. deu Nidó do com canta Sí, no abunden els grups de tendencis metal que cantin elotes i s'agraeix, s'agraeix I tant Bé, Sant Loda fa tants rasgats com melòdics i a mi això m'agrada molt, personalment, és una cosa que... Es, bé, metalcore és unes coses clàssiques que, que sol fer, no? I bé, van treure l'any passat, crec que va ser el seu primer disc de llarga durada, però estem que jo duc és del seu primer EP, anomenat The, so The Social Meltdown. El tema que escoltarem és to of leadership. té marro i gran banda i gran oh, bo quina veu que té Marcos té una nova barra oh, increïble el que volia comentar també és que són d'Holanda i jo no conec cap banda que sigui d'Holanda ah, no? no. jo conec alguna jo Algunes. crec que tampoc ara sí, a votar pronta en que se diu Jesus Christ i és de Power Violence una en passada és si no. <laughs> un duo, saps? Uh, un tío i amb guitarra super uh, com a no sé, superdistorsionada i se sent molt raro i un tío amb... tocant la bateria com un loco, és cert? Lo que el power balance sí, sí. no té altra descripció No, i sé, sé que n'hi ha més, ara no ara he pensat en aquestes, que estic segur, però no me venen al cap, tampoc no és ver, no n'hi ha moltes Bé, que, és... que conegam Que conegam, que conegam, vull que conegam dir, clar, clar, aquí està, aquí està Això volia dir i també comentar eh, en aquest nou àlbum que han tret de fa poquet i doncs fiquen una marxa més, no? És un poc més tralla. Segueixen més... dins d'aquesta línia, però és com en té més cos, no? Sa, sa mm. música, se vau és encara més rasgada no és tan gutural, sinó resgat, mm -hmm. segueixen sa línia vocal així, melòdica, però... Jo us recomano que escolteu aquest àlbum, mm. ahí lo dejo. Sí, realment, és a dir, l'àlbum tenia aquest toc un poc més melòdic, més això, i aquí es estralla vull dir, es, sí, en, aquest àlbum es tralla. En quant a breakdowns, així moments més pesats, en tenia més abans o, o ara? Mm, de... que, sí, més o menys, això no, sí. no convé gaire en el grup. No. Sobretot estem a veu, no? que és com a més abans els melòdics eren més melòdics, els culturals eren més culturals i ara més resgats és, és a dir, no tan culturals més resgat, un poc que deia ara Antoni Toni Ferres i els melòdics li fica com a més força més... I tenen, tenen un videoclips realment bons també eh? sí. no fa molt temps va entrar en un, un dels nou, nou disc i, i és que és, són bastant guai, a més tenen molta força les cançons i, i això ho transmet a, audiovisualment no? és sí, sí, sí. molt guai sí, sí. Bé, més que res el que cal destacar és un grup jove, joves són bastant joves no? això o sigui que... també destacar però sí, això sí, sí. els ha duït perquè sí. tenen un poc més de, de ressò no? No? Clar, clar vull dir si se queixen un poc amb aquesta línia i això arribaran enfora i que segur i ja sí. tot lo millor sí, sí, sí, sí. Arribam ja a la recta final d'aquest programa. Esperem que l'hagueu disfrutat. Sí, això esperem. <laughs> I bé, eh, com sempre recordàvem que ens podeu escoltar eh, els nostres podcasts, a la nostra pàgina, va o sigui, del nostre blog, eh, canyaitrallencatalà.wordpress.com i com no, eh, a Radio 77. Si sí, anem passant ja a l'última cançoneta mm -hmm. i anem acomiadant... Sí, bé, es de Rtema, també és d'un grup de Terrassa, que avui no he donat un parell també. Així com de la setmanya anterior programa, avui tornava d'un altre grup de Terrassa. Sempre hi ha gent de Terrassa que s'ha nomenat sí, sí, programa, es... que no falli. Sempre mos quedarà Terrassa. <laughs> I de, que se diuen Crater, un grup que faí temps que no deiem, que no duiem i ja els enyoràvem. <laughs> I Travis. Un grup de metal content amb aquest top, hardcore metal d'aquest de... grup? Um, va ser el primer àlbum que se diu Crematari Social que tregueran al 2007. I és el que ens ha conduit mai parer de lluitar. Té un metal molt, molt, molt seu, no, aquesta gent? Sí, és, un molt, estil és molt, molt característic. Molt és... Perquè mm? és metal, però la bateria és totalment... Sí, és... A molt punky. <coughs> I, no sé, troc que és molt seu, aquest so. Sí, no sé, jo, que t'he a metal condutent és... Sí, perquè els ha ficat dintre sants metal core. Però no, no acaben de sonar cor, com no un cor. grup de metal core. No, no. A mi no m'assemblen no gens no, sí. de És un, un poc difícil, com no? hardcore hardcore.metàlic sí, sí és... jo diria que és okay. un metàlic hardcore, però té moltes influències i clar, a vegades aquestes etiquetes totes queden curtes clar. Mm -hmm. sí, sí, sí. bé, el que sí que poden dir és que es en lletres compromeses i combatives, mm, tralla directament, així com m'agrada en aquest programa exacte bé, idò, sense més passam passàvem en cràter, mai perdré de lluitar Fil... i bé, aquest és el pròxim programa, adeu, adeu adeu, adeu. adeu. Para la teva música al programa, envia'ns un enllaç de descàrrega o encara millor, una còpia física de l'àrbum. Ens pots contactar a través del Facebook o correu el correu canyatrallacatalà.gmail.com Trobarà els podcasts del programa a canyatrallancatalà.wordpress.com a 77.wordpress.com i a esferia.ca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 Escolta cada setmana Canya i Tralla, el teu programa musical en català.